Hola, bon dia. Dimecres de nou hem de repetir temps. Serà un dia molt semblant al que vam tenir ahir. De fet, un dia encapçalat, sense dubte, pel sol, per l'abonança i per alguns núvols a la tarda. Ara en parlarem. De moment, repassem termòmetres, temperatures mínimes d'aquesta matinada, també molt similars als dels últims dies. 4 graus a la mínima, des a la Cerdanya 7 graus amb el niu maranges 8 a Puigcerdà 11 graus a la Sadurgell 11 graus a escaldes en Gordany, o 15 graus a la ciutat de Lleida i un dia avui com deia molt tranquil, molt de sol, aquest matí tant tarà muntanya com a l'interior, a partir de la tarda arribaran alguns núvols prims, per tant esperem un cel una mica més entalanyat, més entarbolit i també creixeran algunes nuvolades com va passar ahí en punts de muntanya, cap a Andorra, a la Cerdanya, cap als Pallars, no descartem algun ruixat molt local, poca cosa si arriba a caure i avui hem unes màximes de fins a 30 de graus a Lleida o 27 a la Seu d'Urgell.